б. Право об'єднань груп прошерків в право нації, народу г право людства. Юридичне право це свобода і обґрунтованість поведінки людей у відповідності з діючими нормативно правовими актами та іншими джерелами права. Твердження про те, що право, відірване від держави, породило різноманітні концепції праворозуміння. Природне право, позитивне право, реалістичну, психологічну та інші концепції права. Юридичне, позитивне право в свою чергу поділяють на об'єктивне і суб'єктивне. Об'єктивним юридичним правом називають системи всіх основних приписів, що встановлені, охороняються, захищаються державою, носять загальнообов'язковий характер і є критерієм правомірної чи неправомірної поведінки суб'єктів. І існують незалежно від індивідуальної свідомості суб'єкта права. Юридичне суб'єктивне право визначається як певна можливість, міра свободи, що належить суб'єктові, який сам вирішує використовувати чи не використовувати йому своє право. До основних ознак права в його позитивному, нормативному розумінні, як волевиявлення держави, можна віднести: перше, право це система правових норм. Друге. Це правила поведінки загального характеру. Третє. Ці правила носять загальнообов'язковий характер. Четверте. Вони тісно зв'язані між собою, діють в єдності, складаються в правові інститути, правові галузі та інші частини системи права. П'яте. Формально визначені, закріплені в нормативно-правових актах та інших джерелах права 6. Встановлюються, санкціонуються, гарантуються і забезпечуються державою і її органами. 7. В своїй сукупності регулюють соціальні правові відносини між людьми. 8. Змістовно Правила поведінки мають встановлюватися державою з урахуванням принципів рівності, справедливості, гуманізму і милосердя. Таким чином право як волевиявлення держави це система загальнообов'язкових, формально визначених, встановлених чи санкціонованих державою та нею забезпечених правил поведінки, що регулюють найважливіші суспільні відносини в інтересах певної частини більшої чи меншої населення. Глава 14. Право – особливий вид соціальних норм. Соціальні норми, загальні правила поведінки людей в суспільстві – що зумовлені об'єктивними закономірностями є результатом свідово-вольової діяльності певної частини чи цього суспільства і забезпечується різноманітним засобом соціального впливу. Залежно від способу їх утворення і забезпечення, соціальні норми класифікують на а. юридичні, б. Моральні, В. Корпоративні, громадянських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян, Г. Звичаї, Д. Традиції. Залежно від сфери соціальних відносин, що регулюються нормами, їх поділяють на А. Економічні, Б. Політичні, В. Сімейні, Г. Релігійні, Д – етичні і естетичні, Е – організаційні, Є – соціально-технічні та інші. Юридичні правові норми – це загальнообов'язкові, формально визначені в нормативно-правових актах правила поведінки,